Zdrav novi novi odaji finih ljubimcev. Je intelektualna lastnina resnično lahko vlastila enega človeka, enega podjetja. Je primerjava z materialno lastnino res samoumevna. Mar ni vsak nov izum, kreacija in novo znanje ustvarjeno tako, da stojimo na ramenih velikanov pred nami. Andrej Štori nam bo v današnji oddaji, ki se za eno tedensko zamudo klanja Dnevo intelektualne lastnine, najbolj obetajočem fašizmu prihodnosti, predstavil predavanje z naslovom Intelektualna lastnina v informacijski družbi. Andraž Štori razčlenja intelektualno lastnino ter oblike njenega lastenja in ščitenja prikazuje zgodovinski in praktičen pogled na razmerje med družbo in ustvarjavcem oziroma izumiteljem, razlaga pojme, ki jih zasledimo v svetu intelektualnega lastninjenja in predstavlja verjetne razloge za inflacijo, ki smo ji priča. Trenutno problematiko intelektualne lastnine zariše v kontekstu izzivov informacijske družbe, ki so trenutno aktualni tudi v Sloveniji, predvsem problematike programskih patentov in digitalnega ščitenja vsebin predvsem pa pokaže na morje možnih in boljših alternativ. Obstaja gibanje, ki vložke svojega ustvarjalnega dela ne pretvarja v denarno valuto, temveč v kolektivno plemenitenje intelektualne lastnine. Copyleft in prosto program je kot njegovo najbolj učinkovito vdejanjenje sta dala na razpolago mnoga urodja, ki lahko služijo kreativnemu izrazu. Koncept odprtosti in skupnosti je tako postavljen porobo za prtosti in brezpogojnih komercializaciji. Linuxov pingvin proti goljetu. Svoboda in etika, ki jo ponuja prosto programje, sta lahko sama sebi namen ali pa dajata konkretne rezultate. Kako torej programerji iz teorije osobojenih bitov in bajtov ustvarijo drugačno podobo sveta? In zakaj to sploh počno? Like a... Andra Štor je programer, aktivist, študent računalništva in informatike na Univerzi v Ljubljani, del kolektiva Kiberpipa ter verjetno še kaj. Ustvarja se s koncepti prostega programja, medijskega aktivizma, hektivizma, skratka z izpostavljanjem problemov in izzivo informacijske družbe. Je urednik oddaje Resnična resničnost na TV Slovenija ter avtor večine kosov prostega programja. Trenutno pomaga razvijati visoko zmogljivo orodje za nelinearno videomontažo. pravica do atribucije. Ne? Se pravi, kdo je napisil neko delo, ne? pač ni, ni se mogel kar en hvaliti, da je iz rekizum. In takrat je že pač veljalo to, predvsem je šlo se za čas, ne? kdo in kaj je naredil daj, ne? Um, Ampak vse je bilo lepo, ne? dejansko intelektualne lesnine ni bilo ne vem kaj. Ne? Um, zakaj? Skazali se je, da pač eden od nujnih predpostavk za širjenje znanja so bile knjige. Ne? Knjige, so pa več in manj pismenih je bilo malo, mogoče najvišji sloj aristokracije in pa duhovščina. Da bi knjige prepisvali in s tem v bistvu lahko dostop bil širši do tega znanja, ne, je bilo treba tedne in tedne sedenja v stolih ne, a, in seveda prepisvanja tistih črk, ne, če se da še s kakšnih okraski. Ne. A, skratka, ni bilo v bistvu nekih drugih um, problemov s to intelektualno-lasnivno uh, nezakonitega kopiranja kot tazga, oziroma kopiranje ni bilo problem, ker pač kopiranje je bilo tako enormno zahtevno delo, ne? da um, se ga ni v bistvu upravljali. Načeloma itak knjige, ki so bile večinoma verske narave, ne? se je želelo, da bi se jih v kar sedaj veliki meri uh, razmnoževalo ne? in vse to je tako dosto lepo špile. A jebi ga, 1455, se je en tip. Ne? z imenom Johannes Gutenberg ne, spomnil, ne, da bi naredil pa ena mašinica, ki bi te knjige tako drugače delala ne, in sicer tako plop, plop ne, pa imel eno stran. Uh, in to je pa v bistvu sprožil celo revolucijo ne, v samem dojemanju intelektualne naenkrat ki je bil sama reprodukcija nekaj zelo enostavnega in pocen, samo pisanje tiste originalne knjige pa nekaj zelo zahtevenega. Ne. Uh, in s tem se je v bistvu, ko so knjige nastale, kot potem zaradi knjig se zaradi plažega dostopa do knjig pa še ki seveda, reformacija je bila zrava, pismenost ne? med ljudmi, ne? Se, tiskar, se je v bistvu kar se je nasto je trg, trg. je trg za knjige, za intelektualno vlastnino kot stakl. In seveda, avtorji so se začeli buniti, da to pa ni fer, da če oni ten let knjigo, potem davati tiskarju, to prvomu in mogoče še plača za ne, neki za to knjigo, jo natisne v 2 tisoč je dobro prodal. Ta drug tiskar mu nič ne plača, pa natisne knjigo v 2000 tisoč pa isto lepo naprej prodal. In seveda so se avtori, um, ko bi rekel človek, precej um, izbuljili, ne. Tako da je v bistvu leta 1710 oziroma 1709 je bil um, narejen, 1710 je pa šel v Beljavo Aninstitut in sicer to je prvi v bistvu um, modern Zakon o tem, da se avtorstvo in pravica do razpolaganja z intelektualno lastnino pripiše avtorju in ne pripiše tiskarju. In sicer je predvideval, da lahko avtor razpolaga svojo knjigo 14 let in lahko enkrat zapre za podaljšanje, po 28-ih letih je pa to postalo pač javna lastnina in vsak je lahko tiskal, kot je hotel. Takrat so pomenili, pač da v 14 letih se bo Bajev ja vrnil uh, v tisto uh, uložek, v to knjigo. Ne? Uh, ta v urednik, bistvu, statut, ali statut še podnaslov, je imel podnaslov bistvu, uh, podnaslo približno tak, da je v bistvu za širjenje in prosperiranje znanja in znanosti. Ne? Se pravi, ustanovitev um, je bila, da bo pač to pomagalo k večji produkciji uh, intelektualne in s tem k večjemu razmahu znanja, znanosti in znanj. Potem se pa zgodi ne, v 1790 ZDA tudi prvič sprejmejo zakon na autorskih bi... razgibuta. Aha, pardon. Anist, tudi je bil soveda kraljica Ana v Veliki Britaniji. No, potem se pa v 1790 avtorske pravice v ZDA, tudi 14 je bila doba, Potem so se avtorske pravice počasi mogoče redefinirale um, so drugačni roki začeli delat, pa vsaka država je nekaj po svojem tila, ne. Um, 1790 eh, 1842, najdemo avtorske pravice oziroma 42 let, oziroma 7 let pa avtorski, po smrti. potem v tem mesecu gle še uh, Berenska konvencija, kjer so se zmenile države, da bodo pa le malo porihtale um, avtorske pravice ne, in 1891 se je prvi zgodil, ne, da so ZDA priznale mednarodne avtorske pravice, kar je pomenilo, da tudi nekaj lež, ne, je lahko s tem, kaj je napisal knjigo, imel zaščiteno v ZDA. Namreč, predtem je ZDA so veljale za um, Piratsko državo. Namreč, v ZDA je bila ena cela skupina tiskarjev, ki so v bistvu bila sem po cene, recimo, dela Charlesa Dickensa in jih prodajali v ZDA, brez, da bi se uh, karkoli fračevali v Velko Britanijo. Ne. Um, se pravi, v bistvu je, da tako bila jedna največjih piratov, institucionalizirano so imeli um, piratsko knjig, ker pač niso foteli priznati tujih avtorskih pravic. Priznali so samo pravice za uh, svoje avtorje. Ne. Um, zdaj, nekako se je zbudil, ne, da so se začeli po eni strani uh, puniti njihovi avtori, ne, zato ker To, da so bile druge knjige, seveda, potem veliko cenejše, ker pač jim ni bilo treba plačati uh, avtorjem, tiskarjev, so ni bilo avtorjem, samim všeč, po drugi strani pač pritisk stovine, tako da je bila neka tam je nekaj 1850, nekaj vmes. Je počasi vtisnil, da so zdi, da so 1801, da 1891 prvi zakon, v katero so vrtela, ne le domača, tudi tuja dela. Ne? Uh, ja. Recimo, nikjer sem prebral, da med drugim tudi Jefferson ne a, se je bavil s tiskarstvom in v bistvu, s piratskim tiskarstvom. Zofi ljubimci. Roger, I had a very disturbing dream last night. In this dream, I found myself making love to a strange man. Only I'm having trouble, you see, because... he's old. And dying. And he smells bad, and I find him repulsive. But then he tells me that everything is erotic that everything is sexual you know what I mean? he tells me that even old flesh is erotic flesh that disease is the love of two alien kinds of creatures for each other that even dying is an act of eroticism That talking is sexual. that breathing is sexual that even to physically exist is sexual. And I believe him and we make love beautifully. Kratka počasto te autorske pravice postale del v ne? Um, s tem, da je bil 1908 je bil berlinski sklep, kjer je 50 let po avtorevi smrti začela avtorska prvica velet. Uh, v 95. je večina držav, tudi Evropska unija, tudi mi, uh, Slovenija, 70 let po avtorevi smrti. Ne? In to so tudi mislili, da bo pa vse uredu. A zgodilo se je leto 1998, ko je um, ena uh, korporacija z imenom Disney pogotovila neki strašni. In sicer da um, bo njihova Miki Miška prve resneke Miki Miške prešle v javno las. In kje toliko strašnega, se vedla, se ne smeti upustiti, ne, in korporacija Disney za njo te, v Hollywood, ne, so se odločili, da bodo malo podmazali ameriške kongresnike, ne, in da bodo malo mogoče raj spremenili zakonodari. In so um, sprejeli tako imenovan, ljubkovalno in ženovan, Miki Maus Copyright Act, oziroma um, originalno Copyright Term Extension Act, kjer so avtorske, naredili z avtorskih pravic popolno medov oziroma izstrajanja avtorskih pravic, kjer so uh, nekatera majo zdaj 120 let um, za ščite, druga 95, nekatera še vedno 70, no, ampak tisto, kar je glavno, je to, da nikar Miki Miška ne bi prišel v javno last. Um, Ker pač, boh ne dej, kljub temu da je to, tako rekelče, del popularne kulture postel, vedno ga korporacija Disney ščiti kot uh, svojo uh, lastnino, ne? Ehm, um, zdaj tole, za tole te znajo, že kar uh, to je bi tole recimo iskoriščajo v naših komercialne ramenine. Um, v bistvu je se postal tisto celo vprašanje, ne? Kva, kaj, če ni že to malo problematično, ne, da dovoljmo v bistvu recimo za Ameriko, ki je mi del popularne kulture, So, v bistvu, nek subjekt v bistvu lasti pravico nad nečim, kar je v bistvu že obeto v tkivo družbeno, recimo. Ne? E, tako da so se začeli v bistvu spraševati, kaj s tem, a, a je prav, da se to dovoljuje. Ne? Včasnji so vendar stvari bile um, bolj fluidne, pač pravljce in tako naprej so, so lahko ljudje pač pripovedbali en drugemu pa jim zato noben ni nič hotel. Ne? In um, seveda priramo kaj do tega kaj se sme delati s stvarmi, ki so zaščitene avtorsko. Ne? Uh, te stvari niso v nobeni, zakonodaji uh, enake. Ne? Bom pa naštel pač teh primerov, kaj ne bi vse, kaj ne bi bilo mogoče splošno uh, veljavno. Sme um, početi s stvarmi, ki mogoče niti niso popolnoma vaše. Uh, eno od stvari, ki je dokaj je univerzalna, je pravica varnostne kopije. Ne pač, kot sem rekel, dva metra je si, da, da bo popravljal ali pa v drugo vajto nesete, a, v primeru požara, ne, a, svoj CD in načeloma vam nihče ne bi smel ničesel. Potem pravico do privatne predelave. Ne. V bistvu, karkoli z delom a, naredite, ne, a, ga poškodujete, izmaličite, karkol, če to obdržite zase, ne, a, vam v bistvu niče nič ne more. Tud, če delite s parvi prijatelji svoje novo predelavo, ne bo problem. Ne. Tem, um, tukaj imamo še poleg pravice privatne predelave tudi pravica parodije. Ne? Če boste neko delo parodirali, recimo uh, Virde Aljenkovič, ki uh, veliko glasbe parodira, vam ne? Uh, ne treba še plačevati originalnemu avtorju glasbe uh, svojih uh, pač deležev od svoje prodaje. Ne? Um, recimo velj in potem se kdaj to spolni, pa so zaradi tega, ne? da pač ni parodi, ampak da je žaljenje originala, ne? Uh, ampak to so potem bolj sive, misle, ne? mislim, siva območja. Te vem, pravice do v nadalj ne izposoje. Ne? V slovenski je celo eksplicitno rečeno, da se sme knjige in vse ostale stvari razen spet eksplicitno računaniški programov naprej izposoje, se prav javne knjižice, pravico, da kupijo delo, in ga naprej sposobili. To se zdi mogoče nekaj čist, tako, kako bi rekel ampak dejansko ni. Ne? Dejansko uh, zakoni grejo v nasprotno smer, da bo lahko avtor uh, določil, kaj se smej delati z delom tudi po uh, tako imenovani prvi prodaji. Uh, namreč, to je spet en koncept prve prodaje, namreč, da ima avtor uh, pravico pač Ko bi rekel, odloča le komu bo prvo prodal, da ima lahko tist, ki kupaš, ne, če kupaš neko gazeto, ne, še vedno pravico nekomu naprej prodati. Ne. Recimo EUCD, imenovanje European Union Copyright Directive, a, tega ne predvideva več. V tretjem členu pravi takole, avtor ima ekskluzivno pravico do komunikacije svojega dela. To pomeni, da če bo to prišlo v nacionalne zakonodaje res v take bo pomenil, da če vam bo Britney Spears prodala CD, da bo ona lahko prepovedala, da bi ta CD, čeprav ste ga legalno kupili, čeprav imate legalno um, vse je vrihtano, ga se, niste naredili, ko bi prodal prodali prijatelje. Um, Dobbesedno tako bo šlo za digitalna dela. Uh, to je EOCD pa samo o digitalnih delih, ampak to se lahko zgodi. Uh, zdaj, to je tudi, pač nažalost, Zelo imajo ta podjetja, ki se ukvarjajo s tem, ne, kdo so ni težko ugatni, velike medijske hiše in glasbe na terafilomska industrija. Ne, uh, zelo močne lobije in veliko denarja, da lobirajo in zbirajo tako zakonodavno. Sprav to je um, ta first use, oziroma first sale ne, um, v EUCD je dosti problematičen, ne, ker um, po eni strani bi rade, da glasbenih založbah Oh, zanimiv koncept. Ne. Po eni strani bi vam rade povedal, ne, da ste kupili medij, se pravi, da ste kupili CD in če je CD se pokvar, ne, če ga uničite, ne, ste pač izgubili glasbo. Ne. Nimate, niste kupili tistega, kar je na mediju. Ne, da če bi to presnil nekam drugam pa tako naprej, ne, da bi um, bilo še vedno vaše. To bi rade pač sicer še vedno veljalo, ko delate backup kopije. Ne. Po drugi strani ne bi vas pa radi pripričali, da niste kupili medija, ne, ampak ste kupili tisto, kar je na mediju in da zaradi tega ne smete tega naprej vhod uh, raznašati. Ne. Tako radi bi boje hkrati imeli, če je mogoče malo spolno. www.zofijeni.net Vaša bližnica dovednosti. Po drugi strani pa ima Amerika svojo različico UCB, ki se mu poreče DMCA, digital Millennium Copyright Text, v katerem pa predvsem problematični so prepoved, da bi se um, odlomila, da bi se um, Odstranilo zaščito z dela, ne? Kar in sicer tudi, če je delo pa zaščiteno, ne, vam onemogoča kopiranje. Recimo, da je dobro, zaščitence ne. In potem, tudi če si kopirate za lastno uporabo, ne se pravi, tisto, kar ne bi bilo po Fair Use dovoljeno, ne, vam tehnične a, možnosti in pa to, da je od, odprava tehničnih a, preprek prepovedana, onemogoča v bistvu pravično uporabo. Skratka imamo ena taka velika trenja med um, velikimi korporacijami nekaterimi, ne? In pa nekako pravico posameznih, ne? Vse, um, kaj, kaj v bistvu, no, pa, pa imamo lopo naprej. And now something completely different in še vedno so govorili v isti temi, ne? V Monty Pythonu. Um, malo pa še druge stvari, ne? Ki pa niso tako, kako bi rekel, človek, zaščitene in, um, A jaz. In, um, kako bi rekel, pogovtno merkanje, ne, ne, da ne bi ja prišle na napačne roke. Uh, druge vrste lasnine ne, druge vrste intelektualni del. Ne. In če začnemo, imamo nematerialno kulturno dediščino, ne, ljudske pesmi, izročilo simboli. Ne. Skos stoletja ne, je bilo nekako naravno, da je bila vsa ta obisnina, kar zdaj mi tako kušno poimenujemo intelektualna lasnina, ne nekaj čist uh, običajnega, nekaj s čimer kdo se ni, niso zares ukvarjali uh, v ljudskih krogih. Tako je nekdo pač imel neko pesem, jo je nekje slišil, ne, uh, in jo je začel sam prepevat, ne pa ga zaradi tega še noben ni tožil ne. Uh, in podobno. Izročilo pa simboli, se pravi zgodbe. Um, in potem imamo pač to, kar se to potem strokovno imenuje. To vse bi bila javna lasta oziroma public domain, nek bazen, Um, znanja, informacij in tako naprej, ki ga nihče ne um, varuje samo zase in dok tega um, pravico izkoriščanja imamo vsi. Ne? Um, to je recimo endel tega koopirajca. Se pravi, na en strani zelo prigorozno zaščitene um, osebine, na drugi strani nekaj, ki je popolnoma javno. Potem ne, se pa v zadnjih desetih, 20 letih pojavil eno koncept. Ne? Uh, in sicer je pa left. Uh, avtorska lastnina se v angliščini označuje kot copyright, ne? pravica do kopiranja. Uh, Medtem, ko copyright je pač po parodila, delno na to pač v levo. Ne? Um, in to je koncept, ki pa pravi tako. Ne, ne bomo dali stvari v javno last, tem pač bomo za uporabo enake zakonodaje postavili na deli, ki smo jih naredili, ki jih je pač nikdo naredil svoja pravila, z, z temi pravili poskušali doseči neke druge družbene učinke od neposredne materialne koristi, ne. Um, no in tako, dosti, znan znak za left je tako vlego obrnen, cene, uh, in sicer gre nekako približno za tole. Avtor se ne odreče svojim pravicam, tembač jih pač uporabi drugače, ne. Ne reče, da je za to denar, pa reče, da je za uporabo tega nekaj drugega, ne. Uh, reče je, napiše licenco, licenca je pogodba med ustvarjalcem, oziroma lastnikom nekaj intelektualne lastnine in tistim uporabnikom oziroma tistim, ki bi jo naprej razširil. In kaj ta um, kopi lep preprosto Preprost sodelovanje na meste ekskluzivnosti. Ne? Uh, zdaj, kako bi to človek objasnil na primeru najprej stvar, ki ni iz programskega sveta? Ne? Recimo, da je nek profesor nekje na eni univerzi in poučuje uh, biologijo, ne? Uh, celico, ne? In, um, eno celičarje in um, bo napisal knjigo za svoje učence. Ne? On je pač v ložu to pa tog delal to knjigo, ne? ampak je pa nekaj naredil. Ne? je to knjigo pa lahko imate v vsi. Um, in kaj se je skazali? skazali? se tudi, da je en drug profesor recimo, na drugem koncu sveta, ki tudi poučuje eno celičarje ta knjiga bila vsi zelo všeč, um, ampak on se še posebej zanima za bičkare in je napisal ti svoj poglave o bičkarih je dodal te knjigi pa poslal temu profesoru recimo nazaj. Ne? Ta profesor je to vključil. Ne? Ta knjiga je s tem v bistvu postala bogatejša. Ne? Namesto, da bi um, mogel ta profesor za uporabo te knjige um, plačati, ta drugi profesor ne? je v bistvu prostovoljno prispeval še nek del. K knjigi študent Kvšen bo izporočil, da je bila napakanoc, pa jo je popravil profesor, ne? pa se je še tretji profesor najdel, ki je oglene preučov, ne? pa še četet, ki je omebe in počasi je tako nastala, to je se vedela hipotetičen primer, ne? knjiga, ki je bila mestarpis na področju 1,5. Um, in tako recimo bi v realnem svetu pojasnili nekaj, kar se v računalništvu dogaja uh, v tem svetu prostega programja, um, svetu Linuxa in odprtega programe, ne. Um, zdaj pa, če gremo v pisu že... Zdaj smo še pokrili prvo, prvo, celo področje, ne. Um, kaj je programje? Programje je, tako kot knjiga, avtorsko delo. Nekdo mora vse to napisati, ne. Um, Pozapisem še eno zelo pomembno distincijo, prej, pa se bom zdaj le še prejem grem na programe prvno, prv, ne. Kakšna je razlika med avtorskim delom in patenti, ne. Vedem, ko je avtorsko delo, je zaščiteno nek redosled, recimo besed v knjigi, ne? um, nek točno določen način izraza neke ideje, ne? je pod patentom zaščitena ideja sama. Se prav um, ideja tega, kako bo deloval motor z 10% večjim izkoristkom. Ne? In uh, zato pač ustavljate dve različni zaščite. Uh, patenti so za to še dobro zaščite, ker v bistvu pokrivajo veliko širše um, čem se področa, medtem ko um, avtorska, neko avtorsko delo, ne? nekdo ne sme samo s takimi besedami skopirati, tako, bo nekdo si prebere bolj in da jo v svoji knjigi, um, Medtem ko če pa nikti za pa pač ne smeš uporabljati te same, ne?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 kot tist program.exe ponovat, a, ki se razširja potem v obliku deločega programa. Ne. Potem bo dva modela razvoja, eden je tako zaprt, Ker pač vsak zelo skrbno čuba svoj vrtiček, a, svoj program, kako je ta narejen, bok ne dej, da bi to zvedel in to naredil na podoben način. Drugi je pa odprt, ne, kjer a, v bistvu tako kot je bila ta knjiga v nastajanju, ne, ki je za k zastop, pa je ravno zaradi tega imela so večje občinstvo in pa druge, ki so bili pripravljeni um, doprinesti nek svoj doprinos dodati, ne? Uh, je pa odprt model razvoja, ki naj bi uh, za nekatere projekte imel pač boljši izkoristek, uh, boljši efekt. Ne? Razlike so v ceni, kvaliteti in uh, stabilnosti. Ne? Predvsem pa v poslovnem modelu. Ne? Uh, zdaj, Treba je ugotoviti, ne, kako je sploh lahko pošlo. Ne. Zakaj se je recimo ideja kopylefta kot stazga in pa odprtih programov, v resnici pojavlja šele dobrih 10-20 leti nazaj. Ne. In se je, da um, je šele prišel pravi trenutek. Zakaj? Ne? Ker prvič, da se je zgodil s pomočjo interneta, ne, da so dejansko svet, da se je dovolj zmanjšal, da so lahko ljudje z nekimi partikularnimi interesi na različnih koncih sveta začeli z omehnimi ofirami uh, sodelovati med sabo. Ne. Na začetku tista knjiga ne, bi se širila zelo počas. Ne. Nekdo bi jo mogel prebrniti, pa nek študent bi jo mogel slučajno uh, nes nekmo drugmu študentu, pa da bi prišla do z drugega profesorja ali ga pa mogel on videti v ktigarni. Fizično je bilo material, treba prenesen. Uh, svet je bil vela, ker zdaj velike časi, vrenosa tega znanja velikim in zato je bilo zelo težko dvema profesorima iz drugega konca sveta sodeljovati na eni sami knjigi, recimo v pisanju. Ok, če ste se zelo dobro razdelila, kaj je Bog delo, pa še vsem potem se je prišlo do diskrepanc, recimo drugega izrazo slovoja. Za internetom se je pa zgodilo, da nekrat je pa sodeljevanje z desetimi ali pa stotimi ljudmi na različnih koncih sveta postaja tako stvar trivialnosti, stvar tega, da se napiše MED. No, in tako je nastal v bistvu uh, operacijski sistem Linux, ne. Um, Linux je prvi, čeprav je prosto, program je že prej, ne, ampak Linux je pa prvi res um, globalen projekt, ne. Ideje ljudje so imeli, jaz bi pa rad um, ta svoj kost programja delil z drugimi, ja. Um, to je bil predvsem Richard M. Stalman, ki je napisal tudi to znamo licenco GPL, ne. Ampak takrat dejansko so blič kljub sem on se je delno je tem, da je tistega programa, katerega ga je sicer zastonj talo, da je sneml na uh, trakove ne? in potem za te trakove za računavo. Um, ampak, um, pač vse je ne bilo to tako dosto uvirano. Pravi trenutek se je pa ugotovil, da je napočal tam IDA 91, ko je finski študent Linus Dorvac uh, objavil na internetu v eni od teh skupin, da se igra z um, s svojim novim sistemom, ki je nek seminarska naloga bila, a, diplomska, to ne vem. A, mislim, da seminarska, in da lahko vsak pogleda to kodo. Izkazali se je, ne, da se veliko študentov računališ v prvi vrsti, ne, je bavili s tem, ne. ampak ne tam iz njegove univerze, ampak drugje po svetu. Ne. On je postoval na nek New group, se pravi nek forum, kjer so ga brali ljudje, ki jih je zanimali operacijski sistemi, zanimali še predvsem kako se je upisal učiti konceptov. Recimo, prej so bili neki drugi sistemi, na katerih se je učil konceptov. In um, ljudi je to nekako zanimalo. Naenkrat se je pojava en, ki je rekel, le, sem pa to sprobil, pa sem še tole napisal zraven, zato da mi moj disk dela, ne? ker bi prej mi, si tukaj naredil napako. Ne? Pa je tako drug, pa tretj. Počas ne, se je začel to valiti kot uh, plaz, ne? kot kepa, ki je Že zaradi svoje težnosti vedno večer tudi vedno več ljudi obisu v bistvu Linux tako okolj sebe nabiral. Linux je v bistvu samo jedro operacijskega sistema, ampak v bistvu to ni za to predavanje relevantno, ker to ni predavanje v Linuxu, tem več o tem, da v bistvu se je takrat prvič pokazalo, tako da je globalno mogoče sodelovati na nekem projektu zaradi. Pač razmere so to omogočne, prej to ne bilo mogoče in da je to celo zelo praktično, ker kot vemo, je Linuk danes postal že precej dober uh, operacijski sistem. Mislim, da je Linuk bil dan pod to Gnu licenco, Gnu uh, Public License, uh, ki jo je pač nekdo prej že um, napisal ne? in jo je prav tako dal pač uporabo, ne? kdo koče lahko pač to licenco uporabi. Ne? Um, Zanimiva je pač licence, recimo sama licenca, ali pa pogodba je prav tako avtorsko delo. Ne, ne smete kar neke licence, ki jo nekaj preverite, izkopirati pa uporabeti. Um, no, ampak ta licenca je bila na voljo, on jo je videl, videl svečanem uporabo, ki mu je bilo všeč. Zakaj mu je bilo všeč? Ne? On, pred Linuxom je bil za učenje operacijskih sistemov en profesor, profesor Tannenbaum, um, ki je napisal svoj operacijski sistem, ki se mu je rekli Minix. Ampak je bil tak malo zadrgan, um, pa je rekel, da lahko se ga razširja, ne? ampak mora se posebi sebi razširjati um, samo osnovan, pa tist, kar so drugi dopisali temu sistemu. in To je potem povzročalo eno celo um, goro um, problemov za študente, ki so se tega učili, pa so hotel to mogoče malo razviti, skratka niso bili svobodni in so jih v bistvu, legalistični problemi uvirali, pa njihova čist recimo strokovna, na mogoče študijskem najbolj delu. Um, in to je pa Linux to poviro pod strano. Uh, in sicer, kaj ta GNU licenca, tako v grobem, to spet ni predavanje v Linuxu, ali to GNU licenci, govori, govori takole. Vsak lahko gleda, spreminja drobovje, ki je za tem operacijskim sistemom. Na začetku so v to interes imeli predvsem razne študencije, um, hobisti, um, in tisti, ki jih pač zanimajo, kako operacijski sistem dela, S tem pa, ki so ga te popravljali, je naenkrat začel zelo zanimiva alternativa, ker je bil predvsem pocen in se je potem počas prebil v svet, ne? v druge uporabe. Zaradi odprtosti ne? Linux zažvi neprečakovan uspeh. Mislim, da je um, zelo zanimiva brati ta prvo sporočilo Augusta 91. je Linux Sorvac poslo, ne? Uh, kako v bistvu tako zelo skromno pove, da ima nek, nek igračkasti projekt ne? in dokam je ta projekt prišel. Ne? Kar pa je pač... Odliko, ne, je Linux za spot, ne? I'm gonna pull you in close, gonna wrap you up tie, gonna play with the braids that you came here with tonight. I'm gonna hold your face and toast the snow that fell, because friends don't waste wine when there's words to sell. Na dan, danes, ki stopi leto, z nima nobene povezave. Um, Windows, XP Home šlo, je celoten, ki je mogoče razdeliti na največ računalnike, ki se prodajajo za 29.640 To so cene iz oktobra, upam, da se niso bistveno spremenile. Mislim, da je Microsoft vedno na glavo padal, tako da je bilo prižano enako kot pri drugih. Pa Office Office ni, ni, sanj za Office tudi za študente, ni sam za študentske različne. Ne, za drujinske. Ti, kar ja. študent, ti ga bi zaskoli dal. No, ok. Bejmo no, naprej, cene mogoče nisem najbolj točnev, ampak tako Photoshop 8, ker je še dražil. Ampak, um, imamo se pravi, 30 jurev, skor 100 jurev ofis, ne. Um, normalna različica se pravi, z sestom in vsem, drujinske ne. goverite nima, ne. Um, no, v računalnik, po drugi strani 160, da, če se pa hoče kdo bavit, z računalniško grafiko, ne za kar bi je de facto program a, Photoshop, ne, a, bo pa pa kratko čez 200 vlačko. Tisto, kar se opazi, je to, ne, da v današnjem svetu nekako računalnik niti ni to drugo, kot kar je, kot so programi a, za njega. Ne. Seveda vsak se bo vprašal, kaj pa je potem rešitev za uporabnika, če ne želi to zapravo. Rešitev je skrajno preprosta. Postaneš pirat. In to a, 90% ljudi seveda počne, v uh, dobre veri, da sistem z tem vlasno koristil. je, raznica uh, je mogoče 1-2,5. Pa eni strani ti ljudje resnično dobijo tisti tako zprogramja, je dovor, da so to Windowsi v cenejo oziroma za stol. Um, po drugi strani ne, pa je tako, ne, podjetja večino zaslužka nimajo od domačih uporab. Tisto, na kar Microsofta računa, ko vas pusti primer, da doma uporabljate Microsoft, Ford, gradsko različico, je to, da ko boste prišli na delovno mesto uh, in vas bo šef vprašal, po čem ste vi najbolj produktivni? Kaj uporabljate, da boste napisali čim več prijavne razpise, boste rekel Ford, šef bo z bo rekel, najčenej bomo prišli, če bomo v tem Ford kupili, pa čeprav je 100-200 euro, Zato, ker če te bomo probali navčitke in drugega, bo to še mnogo lepo. Mnogo več star. Se pravi, tisto, kar je, je to, da je z softverom in komercialnim softverom pri domačih uporabnikih to tako kot droga. Pač najprej bomo, da prvi šuz je vedno v zato, da vas navadijo. Potem pa, pa se je veliko težje odvaditi, kot če bi že na začetku človek sprejel prav od včinu. Tukaj je pa tista mogoče zanimivost. Ne Med tem, ko večino progr programskih hiš, jih domače piratstvo, ne mod v taki meri, ne? se pa od njih bistveno razlikujo medijske Tiše glasbena industrija in filmska industrija. Zato tukaj um, se v zadnjih časih spreminja. Namreč glasbena, filmska, medijska industrija pritiskata na velike proizvajalce programe, da ugradijo v svoje programe um, orodja, načine, mehanizme, ki bi preprečvali prosto domačo rabo. Ne? Microsoftu je v interesu, da vi uporabljate vor domače. Čeprav ga mogoče niste plačali, se ve, bo, bodo bolj vesel. če ga boste plačali, pa vas poskušati poskušali da ga ampak Tudi, če ne bodo nikje v roko vaše življenja na vas že dal dal, vas bodo oskubili. Mogoče ne direktno, mogoče ne boste vi tega stroška videli, ga bo plačala šola ali pa ga bo uh, Plačalo podjetje, ampak končni pa tudi na vas uh, Medtem, pa, glasbena industrija, ne pa ne primarni trg, pa niso podjetja, ne primarni trg so pa posamezni uporabniki, ne. Zato je boj glasbene industrije in filmske za avtorske pravice mnogo um, na, na povsem drugi ravni v bistvu od um, softverskih hiš, ne. In v bistvu se čeprav se včasih ne zdi tako, tukaj softverske hiše in um, ta industrija zabave stojijo na nasprotnih pregovih. Namreč softwarskim hišem je v interesu, da bi lahko uporabniki imeli čim več vsebin in zaradi tega za, za uporabo teh vsebin kupovali njihov softwara v kočnih fazi. Zapravo jih motne, ne, če so dodatne vsebine, ki bodo spodbujali, spodbujali uporabo računalnikov. Ne? Nekdo, ki so ga prefričali, v no, pa tri, bo mogoče samo zaradi tega kupo računalnik, pa še je 30 tisem za Windows zdravo plačo. Medtem, ko pač v glasni industriji pa temu ni tako, ne? In si stojijo na nasprotnih na straneh, po drugi strani, bi pa radi, Microsoft, Apple in drugi, pripričali razvojno industrijo, da je ben, da ponudi ponuditi svoje osebine, zato da se pospet spet povečalo popraševanje po njihovem programu. Uh, in zaradi tega je morajo ugoditi v bistvu z ogrevanjem uh, teh zaščit, popularno imenovani DRM, oziroma Digital Rights Management. Uh, kam te zaščite vodijo, mogoče niti ni tema tega predavanja, ampak. Uh, Posledice, ki jih ima lahko sistem, ki je zelo najbolj na in se mu reče paladijom vz. TCPA, um, so za uporabnika zelo boleče, ker bo, če bo to res uveljavljeno, um, zelo nadzorovano, kaj lahko se dejansko s kakšno osebino počne. Uh, in čeprav se je mogoče zdi, da, da se tehnično ne da, omejiti kopiranja in tega, to v resnici ne drži. namreč v računalih, se že zdaj počas ugrajujo tehnologije, ki vam bodo v končni fazi preprečevale, da bi kopirali MP3, se veja določene, ki pa niso te zaščite, te mehanizmi še niso uporabljeni. Se pravi, najprej morajo pridati v strojno opremo, potem in bo počasi softver še ne začel Tako da to ki je bitka še, ki se bo bila. Ampak imamo božno možnost B, če ne pristanemo na vsa to logiko, logiko recimo, kako te dealersko logiko, pa softver, lahko oborabljamo druga urodja. Treba je vedeti pač, med tem, je softverska industrija 50 let v so te alternativni programi in tako naprej in koncepti, kako se sploh ustvarjajo programe, v nastajanju 20 bodo če 10, 5, 2, 3 leta, odvisno od programa, ne. in zato pač so te izdelki še precej um, nedozoreli. Ne. me to wrap it up and keep it there, the observation I'm doing could easily be understood, a cynical demeanor, but one of us misread, and what do you know, it happened again. Not a means you have to get somewhere Some hearty notice Friendship is an end. What do you know? It abandons Just mind what is